Sverige tillhör oss. Kreativistens kyrka kom till Sverige för första gången 1988. Bakom organiserandet av den svenska avdelningen av kyrkan stod bland annat den inte helt okände Tommy Rydén, som vid denna tidpunkt var pastor och huvudman bakom initiativet. Kreativistens kyrka fick snart att mindre följe som han ammade dess budskap och strävade efter att förverkliga dess befrielseplan. Med rättesnöret gynnade den vita rasen och en kompromisslös hållning gentemot våras fiender så befann sig kyrkan snart under attack från den demokratiska regimen. Tommy Rydén åtalades och dömdes till en månads fängelse 1991 för hets mot folkgrupp för att ha predikat de 16 budorden som är kreativismens grund, samt för att ha distribuerat tidningen Racial Loyalty. Kreativismens anskar sträck. Tommy Rydén. Ingen genomslagskraft. Kreativistens kyrka självt fick aldrig den genomslagskraft som den kanske förtjänat under dess första åtta års existerande i Sverige. Kanske på grund av att vi svenskar inte blev särskilt religiöst uppfostrade under vår uppväxt och att budskapet om en vit raslig religion verkade främmande för de flesta av oss, eller helt enkelt för att budskapet behövde tid för att smälta in och efterlämna ett bestående intryck istället för korta trender som många andra rasmedvetna budskap gör. Idag har den större delen av rasmedvetna svenskar påverkats till en eller annan grad av kreativismen och alla med sunt förnuft har anammat den social-arwinistiska grund som klassen predikade och som ligger till grund för hela kreativismen. Den andra eran. Vid bänklassens död splittrades kyrkan i USA och den svenska avdelningen valde att bli oberoende och gå sin egen väg. Berövade sin karismatiska ledare började kyrkan föra en tynande tillvaro. Interna motsättningen påskyndade processen och hade det inte varit för det bestående budskap som klassen skrivit ner och satt på pränt så skulle kreativistens kyrka med största sannolikhet varit ett minneblott idag. Men under ledningen av Matt Heil har kyrkan i USA återhämtat sig, fått upp ångan och är åter på väg framåt. I Sverige övergav Tommy Ryden kreativistens kyrka till förmån för ordförandeskapet i Hembygdspartiet, där han fortsatte att kämpa för vårt folks överlevnad. Detta fortsatte han med tills i april 1997 när han beslutade sig för att avträda alla offentliga positioner inom den rasliga rörelsen och istället påbörja den verkligt hårda raskampen, arbetet med att föda och uppfostra fyra välskapta barn. Ungefär samtidigt började ett par erfarna svenska rasaktivister att knyta band med Matt Heil och World Church of the Creator. Nämligen Patrik Lindvist som tidigare leder Itariska kampförbundet och Mats Bengtsson med förflutet som aktivist inom vitariskt motstånd. Tillsammans har de beslutat sig för att nystarta Kreativistens kyrka i Sverige och föra ut klassens budskap till det svenska folket. Sverige tillhör oss. En sedan spärbarnsålderindoktrinerad generation växer nu upp i Sverige. Allt svenskt är fult och onskefullt medan allt utländskt och främmande är vackert och positivt. Men den zionistiska ockupationsregimen har inte lyckats till fullo, det är inte alla som har svalt verklighets- och historieförfalskningen med hul och hår. Det finns ett antal, visserligen ett mycket litet sådant, som har valt att tänka själva och undersöka hur det verkligen ligger till på egen hand. Och till dessa hör de kämpar som har anammat kreativismens idéer, Peter Andersson har samtalat lite med Mats Bengtsson för att utröna lite närmare vad Svenska Kreativistens kyrka har för primära och sekundära målsättningar. Mats Bengtsson börjar med att berätta att kyrkan idag är organiserad i först och främst Sandviken och Stockholm, där han själv är huvudorganisatör, men att nya avdelningar är underbildande i Dalarna och medelpad. Patrik Lindqvist kommer troligtvis att utnämnas till pastor innan det här numret av Nordland släppts. Och kort därefter kommer Mats själv att följa efter. Den svenska avdelningen av kyrkan är förhållandevis fristående från den amerikanska Vkottk, men de bedriver ändå ett mycket intimt samarbete och Matt Heil är känd som kyrkans globala överhuvud. Den primära målsättningen är att föra ut budskapet till redan rasmedvetna svenskar och därefter nå ut till alla hjärntvättade MTV-zombys som ska frälsas av kreativismen. Vår målsättning är att mobilisera alla sunda och rasmedvetna människor i vårt land och att tillsammans med våra bröder och systra världen säkra den vita rasens existens på denna planet, säger som själv säkert tre punkter. Ett budskap som vi hört upprepas ett antal gånger av representanter för otaliga organisationer och ideologier, så naturligtvis undrar vi varför kreativismen skulle vara det slutgiltiga svaret för den vita människan. Skillnaden är att vi har den fullständiga lösningen redan klar och formulerad i klassens böcker och då först och främst i naturens eviga religion och den vita mannens bibel. Många rasmedvetna organisationer kämpar bara för själva kämpandets skull, men det leder i längden ingen vart. I kreativismen finns allt redan förklarat, vilka våra fiender är, hur vi ska vinna det här kriget och hur vi ska bygga en sundare och ljusare värld. När man hör orden kreativistens kyrka så klingar det religiöst och när jag tänker på religion så tänker jag på kristendomen eller andra religioner där man tillber gudar och andar etc. Oftast så grundar sig på den en inneboende rädsla för döden hos oss människor. Hur ställer sig kreativismen till detta? Ja de religiösa söker oftast någonting övernaturligt att stödja sig på, en motivation för tillvaron, något att se fram emot efter döden. På det sättet så förlorar de allverklighetsförankring och kampen för tillvaron och överlevnad blir förklinad. Naturlagarna förklarar att evig kamp är priset för överlevnad, det får vi aldrig glömma bort. Vi kämpar för den vita rasen och inte för några andra regin eller andra myter och fantasier. Naturen är vår skapare och det enda som vi kan underställa oss. Många rasmedvetna hedrar minnet av våra förfäders gudar och vissa ber till med dessa som ett sätt att värda vårt arv och hålla det vid liv. Vad anser er ni om detta? Skulle ni förbjuda detta om ni fick bestämma? Nej då skulle vi inte så länge som de inte förorenar vårt folk. Vår förhoppning är dock att alla kommer att sätta kreativismen i första hand, vilket de också kommer att göra ifall de förstått den. Vi kommer inte att förbjuda någon åsiktsyttring då vi anser att fridebatt är mycket viktigt för vårt folks fortsatta utveckling. Vi kommer att arrangera möten, konserter, fyrtidsaktiviteter och studiecirklar om den kreativistens tron och salubristleverna. Förhoppningsvis kommer vi att inleda i mindre skala med en konsert i juli och ett möte med vår Pontifex Maximus Matt under augusti-september. Vi är övertygade om att vår starka tro kommer att överbrygga problem såsom interna splittringar med mera. Har ni något råd och kanske något sista budskap till alla våra besökare? Varje vit människa borde ställa in sig på ett givet mål, det vill säga att man ska göra minst en viktig och betydande sak för våras överlevnad under sin livstid. Men börja med att studera kreativismens heliga böcker och bli aktiv i kampen för våras fortlevnad, expansion och utveckling. Vår fana ska vaja i vårt lands alla hörn och nånens snar framtid som en symbol för en framtida, sundare och ljusare värld. Rajo, vad Sverige tillhör oss.